Тепер вирішив, повернувшись до землянки Прочитати конторську книгу уважніше До землянки брів навпростець Через яри і придибав ще завидне Двері на підперті, Паличка, якою я підпирав їх Ідучи далеко, лежала біля порога Можливо, вітер звалив Тут на схилі вітри дужчі У землянці усе лежало на своїх місцях Як і залишав я Рушаючи в мандрівку довкола свого світу Я вже заходився коло вечері Коли відчув, що чогось таки в землянці бракує Оглянувсь уважніше Не було конторської книги із записками Івана Івановича Зійшов на терасу Пахло паленим папером На вогнищі, де я погожими днями кип'ятив у казинку воду Горбатіла купа чорного паперового попелу де з-під нього визирали недопалки коленкорової обкладинки. Сонце уже ковзнуло за обрій, небо відчервоніло, гасло, стелялося попелястою повстю хмар. Безшелесно ковзнула над головою сова. Раптом зашуміли дерева на схилі. Вітровиця тугим веретеном стрибнула з на терасу, пригнула шелюгу, шарпнула траву, і, добігши до вогнища, закружеляла, завихоріла, наче гвинчувалася у землю. Чорний паперовий попіл стовпом знявся в небо, і підхоплений вітром понісся за гребінь у бік Дніпра, і усе стихло. Ніби і не було нічого, ніби усе наснилося. Лише сова, наче клапець спаленого паперу, Чорною тінню пливла наді мною у погаслому небі Розділ сьомий Минулої весни спритні кооператори Підретушували стару жолудівську школу Будовану ще земством на початку століття І відкрили в ній приватний ресторанчик У гостях у Робінзона На той час жолудівка уже задихалася від приїжджих Їхали з усіх усюд В останній свої надії на великого Робінзона Хворі чекали прийому тижнями Мені не вистачало дня Аби прийняти усіх записаних балериною Працював я до пізнього вечора І ледве доповзав до ліжка Кожному хворому я віддавав Дещицю власної енергії Інакше не міг Там, де йшлося про здоров'я людей Я завжди був чесний У цьому я собі не дорікнув і ніхто не дорікне. А врешті-решт змушений був два дні на тижні оголосити вихідними. Ці дні я бродив по навколишніх пагорбах та ярах, набираючись сил, акумулюючи енергію. Без свого острова я, ніби акумулятор без підзарядки. Без острова мене вистачить ненадовго. Таїса цього не розуміє, і волочить мене до Америки. А може навпаки, занадто добре розуміє, Поки я акумулював енергію, бродячи по острову Шпиль Батеївої гори над нашим садом Перетворювався на циганський табір Та й саме село Хворі наймали кімнати, кутки, веранди Найгірше було з харчуванням Окрім колгоспної їдальні для механізаторів Жолодівка не мала жодної забігалівки Де можна було перехопити щось А вже були опубліковані канони Робінзона і починалося паломництво на острів молоді, що називала себе моїми учнями, моїми послідовниками Комерційний талант Ростислава і тут не підвів Бо хоч порядкували у старій школі джинсові хлопчики, вони були лише виконавці, підставні особи Насправді ресторанчик належав моєму взятові Ще узимку він пропонував мені вступити у пай Мій внесок мав бути суто інтелектуальний Натякати хворим, що харчування у ресторанчику входить у курс лікування Я не відріз відмовився, аж надто часом поступливий, коли йшлося про хворих Я опирався як віл Мій принцип відомий – не зашкодити хворій людині, якщо не здатен не допомогти А ресторанчик хай буде, хоч і названий моїм іменем Врешті-решт прибутки ітимуть не самому Ростиславу а й молодій дружині його, Маринці. Маринку я люблю. Вона замінила для душі моєї загиблого сина. Я щиро порадів, дізнавшись від балерини, що на ім'я Марини в одному з зарубіжних банків покладено чимало суму у доларах. Маринці жити і за себе, і за мого покійного сина. Мені доживати. Балерина спритно міняла усі наші гроші на долари а гроші текли від хворих рікою. Я до тих її меркантильних клопотів не був причетний. Я займався, так би мовити, чистим мистецтвом. Я лікував людей, силою духу, дарованого мені небесами. На все інше я заплющував очі, аж поки мене не вивели на ринок і не продали оптом за 100 тисяч американських доларів. Одного травневого дня я зробив, як пишуть про політиків Незапланований візит До ресторанчика У гостях у Робінзона Мав вихідний Бродив по острову, набираючись сил І несподівано Для самого себе Проминувши цегельню Звернув у вуличку, що вела до старої школи Маринка рекламуючи ресторан Писала, що він оформлений Під землянку Робінзона Справді У залі землянка Вимазана глиною з кізяком Долівка Стіни обтиньковані Окоренками акації Очищеними від кори і полакованими Дощаті без катертин столи Над кожним столом із стелі Звисав ліхтар Копія того, що в землянці Але з електролампочкою Замість свічки На стелі і стінах Снопики м'яти полину Чорнобилю Чистотілу Якісь химерні корінняки на причілковій стіні троє куліс від самопрядок, бедра й човники із ткацького верстата. Цього в моїй землянці не було, це вже творчість оформлювачів. У графинах вода із нині знаменитого джерела Робінзона. За столиками сиділо кілька відвідувачів, моїх майбутніх пацієнтів. Із тих, що чекають на прийом до мене. Вони були босі і тулили ноги до перетинок столів. Навіть мені тренованому Долівка видалася холодною Але така була умова господарів До ресторанчика заходити лише босяка Про це попереджало оголошення біля вхідних дверей Взуття залишали у гардеробі Аби відшути босими ногами землю Освячену іменем Робінзона Я узяв до рук меню Салати з молодої кропиви Салати з листя лопухів Салат із кульбаб Зелений суп із кропиви Суп із лапші, зварений на козиному молоці В одній із перших публікацій про мене Маринка, за аналогією з моїм претечою Робінзоном Крузо, Приписала мені козу, яку я нібито пасу на острові Коли про мене знімали рекламний фільм Довелося козу приводити із села Що ж, легенди завжди доповнювали і розцвічували життя знаменитостей Тим більше, що кузина молоко справді корисне І я раджу пити його деяким хворим На друге в меню пропонувалося пюре із кропови І відварне м'ясо козуль Я вже знав із розмов з Ростиславом Перші тижні мисливське товариство справді постачало м'ясо козуль А потім його замінили молодою бараниною у меню ж так і залишалося м'ясо-козуль. Яким, мовлям, харчувався на острові сам Робінзон? Був у меню і десерт. Пиріжки з кропивою, сікобліпихи, чай милісовий і кава з коренів кульбак. Замість хліба у ресторанчику подавали прісняки. Мати моя називала їх сковорідниками або матаржаниками. Сятак замішувала у мисці тісто, кидала кавалок на замазану олією сковороду, ставила біля вогню в печі, ось і сковорідник. Існувала газетна легенда, що я на острові харчувався тими прісняками. Сам мелючи зерно на ручних жорнах. Жорни справді були в землянці ще з війни. Останнім часом, коли з цукром погіршило, Іван Іванович молов на них солод для самогонки. Можливо, так і сталося б, як розписала Маринка, якби я залишився зимувати в землянці. Я про ті прісняки подумував, але склалося інакше. На початку зими я перебрався до балерини, у її дім на схилі Батиєвої гори, і потреба в прісняках відпала. Була в меню і заначка для шанувальників спиртного, на стій на зелених волоських горіхах з медом. Ростислав ще до подорожчання закупив її у Молдавії І тепер грів на тому руки Я в землянці таки робив на стій на зелених волоських горіхах Але з цукром без горілки До мого столика підійшов молоденький офіціант Мабуть він не знав мене в обличчя Бо дивився у вікно і запитував байдужим голосом Чого бажаєте? Моя полотнянка... Моє довге волосся і борода Уже давно не були візитною карткою великого Робінзона Мавпуючи з мене У таку уличину вбиралося чимало приїжджих робінзончиків Як називала їх балерина Якби в одному із своїх описів Маринка написала Що великий Робінзон час від часу знімає власну голову І провітрює її на чаглечик, на тину І робінзончики б так чинили Я сказав офіціантові я прошу консервований горох із свининою. «Такої страви у нас немає. Ви ж бачите меню?» Офіціант гордо посміхнувся. «Невже ви думаєте, що Великий Робінзон міг уживати таке у своїй знаменитій тепер землянці?» «А звідки вам, хлопче, знати, що вживав у своїй землянці Великий Робінзон?» «На мене вже дивилися люди, що сиділи за сусідніми столиками». Впізнавали, перешіптувалися. Слава загалом річ приємна, але жити заважає. Я підвівся і залишив ресторан. Мульке відчуття пародії залишилося в душі надовго. Пародіювали мене самого, яким я вже б там не був, малим чи великим. Але я був.